Cartea, adevăr istoric, documente și date din istoria bisericii de Nicolae Moldoveanu Cuprinsul cărții 1. Prefața 2. Istoria 3. Bibliografie 4. Adunarea 5. Rugăciunea 6. Cântarea 7. Ierarhia 8. Forme de cult 9. Tainele 10. Crucea, 11. Icoanele, 12. Postul, 13. Sărbătorile, 14. Cultul Îngerilor și al Sfinților, 15. Cultul Maicii Domnului, 16. Învățături despre Sfânta Treime, 17. Sinoadele, 18. Biserica și Puterea Lumească, 19. Partide și Erezii, 20. Tradiția, 21. Sfânta Scriptură, 22. Unele persoane mai însemnate în istoria Bisericii, 23. Diverse, 24. Explicarea unor cuvinte, și 25. Adevărul.